Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Folkminnespodden, det har ju förledet Folkminnen. Och då tror jag nog de flesta tänker på traditioner som har funnits länge och berättelser och sedvänjer som har förts vidare från mun till mun i generationer. Men... Ny folklor, nya berättelser, det skapas faktiskt hela tiden och passar väldigt bra in i vår podd. Och I det här avsnittet så tänkte vi uppehålla oss vid två svenskar som har väckt väldigt starka känslor och som idag är huvudpersoner i en rad berättelser och rykten som cirkulerar. Det handlar om Zlatan, fotbollsstjärnan och Ingvar Kamprad, Ikeas grundare och Sveriges rikaste man. Ja, som så reagerar jag omedelbart när jag stöter på ordet legend. Och eh, vid ett bokhandelsbesök så hittade jag två stycken häften i fickformat. Det ena heter Slatan Legender och sen det andra Slatan Fler Legender. Och bilden på framsidan, ja det var naturligtvis Slatan Ibrahimovic med armarna knäppt över bröstet och med en min i ansiktet. Och bakom de här häfterna står Lars Sund som är formgivare på bokförlaget Modernista. Och båda häfterna verkar vara ett slags spin-off av en bok som han och ytterligare en författare Lars Nulin eh, gav ut. Slatan, hårda fakta. Den kom i november förra året. Och de här legenderna de består av mycket kortfattade påståenden- om slatan på vänstersidan- och sen är det en bild av honom på högersidan. Eh, några exempel kanske. Slatan kan lyfta en stol med en hand- medan han sitter på den. Och där går ju en tankar till Münchhausen- som drog upp både sig själv och hästen- genom att lyfta sig i håret- eh, ett annat exempel. Slatan äter inte honung. Han tuggar bin. Det säger någonting om hans personlighet då. Han är på något sätt osårbar. Slatan läser inte böcker. Han stirrar ner dem tills han får den information han vill ha. Oh, här har vi några fler också då. När slatan tittar i spegeln ser han ingen spegelbild. Det finns bara en slatan. Och då tänker man ju egentligen nu själv tänker jag ju då egentligen på det här med spegeln att det här med demoner och vampyrer de kan man ju avslöja därför att du inte kan se deras spegelbild i, i, i spegeln men här är en helt annan lösning Slatan är helt enkelt unik därför kan du inte se honom i spegeln en annan är till exempel här Zlatan kan göra upp eld genom att gnugga två isbitar mot varandra motsatserna alltså, det som ingen annan kan och när Slatan var liten hade han ingen teddybjörn, han hade en riktig björn. Och den här är bra. Slatans hund är tränad att plocka upp sitt eget bajs. För Slatan tar inte skit från någon. Slatan stryker sina byxor medan han har dem på sig. Slatan använder tabasco som ögondroppar. Ja, många av de här legenderna om slatan tror jag att Lars Sund själv har hittat på. Men det är helt klart att de bygger på snacket som går bland Zlatananhängare. Sånt som att det finns bara en slatan och tar inte skit av någon. Så man kan se som folklorist tycker jag de här båda häfterna som ett bidrag till legenden om slatan som en slags nutida hjältegestalt. Jag tror Vad tror du. Vilka tror du berättar om här? Då är det småpojkar eller vilka är det som säger om ja, vi här. Jag, jag tror framförallt att det kanske är den stora fotbollspubliken. alltså som då har de blivit lite äldre än knattar, utan de är lite större. Där tror jag, det finns mängder av historier just kring Slatan. Eh, jag, jag tycker det är så roligt att se det, att alla, alla de här historierna är ju egentligen en slags, just münchhausen historier. Ja, men. Det de bidrar till, till att bygga upp en modern myt. Eh, och sen ska vi komma ihåg en sak och det är att det också finns vandringssängner om Zlatan. Och då är det fråga om påstått sanna historier som går från mun till mun med bedyrande att ja, det här är faktiskt alldeles sant. Och journalisten Jack Werner som avslöjar vandringssängner i tidningen Metro, han tittade för några år sedan närmare på en historia som... Stått att läsa i veckans affärer och du, du kan väl ta, ja, ta upp den här. Det stod så här att våren 2010 köpte Slatan ett stort hus på Resare. Där finns det en vägförening där en känd finansman sitter i styrelsen. Den Slatan tyckte ha glömt att betala föreningsavgiften följde på honom att ringa och påminna. Hur mycket är den på? Frågade Slatan. 500, svarade finansmannen. Kort därefter fick föreningen en inbetalning som istället låg på hela 500 000 kronor. Slatan hade betalat sin avgift för 1000 år framöver. Veckans, veckans affärer trodde inte det var ett misstag. Slatan ville helt enkelt visa finansmannen vem som bestämmer i grannskapet. Mm. Och som Jack Werner påpekar fanns den här historien innan Slaten kom in i bilden. Men då handlade den om ishockeyspelaren Peter Foppa Forsberg. Och avgiften till vägföreningen, den var bara hundra som då alltså blev hundratusen. Och när vi ändå har kommit in på ämnet pengar och rikedom så kan det ju passa bra att syna några av historierna om Ingvar Kamprad närmare. När det första Ikea-varuhuset öppnade i Moskva så sägs han ha varit där vid invigningen. Han ställde sig vid en av kassorna och hjälpte kunderna att stoppa ner det de hade köpt i stora Ikea-kassar. Och ryssarna som stod där och köade, de hade ingen aning om vem den här äldre mannen var. Och en mamma sa högt till sin son... Var nu flitig i skolan och slarva inte med läxorna Annars kan du sluta som mannen där ja, Jag tror faktiskt att jag själv är med och bidrar lite till historien om Ingvar Kampland Eftersom jag har haft förmånen att träffa honom vid några tillfällen Då det har varit just sådana här lite händelser som jag sen har återberättat Bland annat så eh, minns jag att eh, när jag var väldigt ny som chef för Nordiska museet Så skulle vi öppna en stor utställning som Ingvar Kamprad skulle inviga. Och då, eh, först gick jag och eh, Kamprad runt och tittade på utställningen förstås och sen sa till om att vi kanske ska gå ner nu för nu kommer snart vernissage Och det hade den här gången slumpat sig så att eh, det hade blivit något fel på vernissage så kom alldeles för många, det kom närmare åt hundra personer, vilket är väldigt mycket på en vänensak. Och då säger Ingvar Kamprat till mig, kom nu så ska vi hälsa säger han. Och så tar han med mig och ställer mig precis innanför porten på Nordiska museet. Och så hälsade vi på alla 900 vänensak Och de kom ju upp för trappen och man såg alla liksom bara ryckte till. Nej, men oj Nej men vad, hjälp, det var ju Ingvar Kamprat. Uh -huh. Sen fortsatte den historien, måste ta den också. Det var nämligen det att när han skulle åka vidare Hem så, eh, så frågade jag om, om jag skulle beställa en taxi till honom när det här var avklart. Det ville han inte utan han skulle, han skulle åka buss. Och så visade han bussremsan som han hade i fickan. Sen berättade jag för alla att han ville inte åka taxi utan han skulle åka buss hem till hotellet. Ett år senare så åkte jag själv taxi. Och då sa taxichauffören jag... Jag fick faktiskt en körning här förra året från bussvårdplatsen som gjorde mig väldigt överraskad. Jag blev stoppad av en person som blev skjutsad till hotellet och det var Ingmar Kamprad. <skratt> och så sen så fick den historien fick en fortsättning, nämligen det att eh, Kamprad hade gjort upp om priset och fick åka med halva priset ut till Arlanda dagen efter. <laughs> du kanske ska du hade någon historia om hur det var på när han skulle göra anställningsintervjuer Ja, eh, det har berättats att Ingvar Kamprad ofta är med när ny personal ska anställas på Ikea Och då kan det hända att han helt enkelt bara tar över anställningsintervjun Han räcker över ett kollegiblock och en penna till den som söker jobbet och så säger han åt honom att anteckna det viktigaste som sägs. Och så berättar han om filosofin bakom Ikea, om företagets utveckling under åren, om framtidsplaner och så vidare. Och när han sen tystnar så säger han, du får jobbet eller du får inte jobbet. De som får jobbet det är de som har gjort anteckningarna på båda sidorna av pappret. Men de som har slösat på utrymmet och bara skrivit på ena sidan och så har vänt på bladet. De kan packa ihop sina CV och se sig om efter något annat. Ja, och den här biten den kan jag också förstärka genom att jag en gång fick en fax från Ingvar Kamprad- där han hade skrivit på ett kollegieblockspapper som man bara hade rivit ut ur blocket- och så faxade han över det. Ja, ja den här senaste historien då om... Kamprad som är med och anställer den har faktiskt många paralleller just inom näringslivet. Det berättas så många företagsledare att de har något slags hemligt test när de anställer folk till toppjobben inom företaget. Markus Wallenberg eh, sägs det. Han bjöd alltid de som hade gjort ett positivt intryck vid intervjuerna på lunch efteråt. Och när maten kom in på bordet så iakttog han dem i smyg. Och om de saltade på maten innan de hade smakat på den, ah, då fick de inte jobbet. Då ansåg Marcus Wallenberg att de var oförsiktiga och hade förutfattade meningar. Och sådana chefer ville han inte ha. Och det förvånar väl ingen om vi säger att det här är en vidaspridd vandringshistoria. I USA så berättas den om Henry Ford och om glödlampans uppfinnare- Thomas Alva Edison. Och på senare tid så har hon berättat som personalchefer på IBM. Och vi tror faktiskt att det finns ganska gott om liknande berättelser och vill gärna veta om någon har hört några sådana här påstått sanna historier om vad den ena eller andra kändelsen har gjort. Så berätta det för oss och ska försöka nysta ut vad som är sant eller osant. Och jag ser här att vi skulle kunna hinna med faktiskt ytterligare en historia på det här temat om att man ska vänta med att salta på, på maten. Det här var en historia som jag hörde när jag var, jag var inte gammal alls, jag kan ha varit så här. 10-11 år och eh, efteråt så har jag tänkt att det var väl att, att jag redan då kände att jag kanske skulle bli folklorist för att sådana, vissa historier de, de gjorde ett djupt intryck på mig. Det här var om en engelsk lord och en fransk slottsherre som var goda vänner och de var båda väldigt förtjusta i att spela poker. Så de träffades en kväll och spelade poker och fransmannen han hade en fruktansvärd otur. Alltså. Så att engelsmannen han vann det ena liksom, efter det andra mängder av pengar. Och till sist så ville fransmannen. Ja, han hade inte möjlighet liksom, att satsa mer pengar. Och då hade han en mycket känd köksmästare, en kock alltså, som lagade den mest fantastiska mat. Så han sa att är det så att du vinner det här spelet och var den sista de skulle spela på kvällen. Ja. Då får du ta över min kock. Alltså, han är ju berömd i hela Frankrike. Och eh, ja, hans otur höll i sig. Engels, här Engelska låden, han vann kocken. Och eh, kocken fick flytta över till det engelska slottet. Och han ville göra ett gott intryck på sin nya chef. Så han gjorde alltså en helt fantastisk måltid. Han höll på arbetade i flera dagar. Och bjöd på något helt underbart. Och när det kom in på bordet så tog Eh, Låden då eh, saltkar i ena hand och pepparkar i andra och så saltade och pepprade han på det och då brast någonting inom kocken. Han drog fram en pistol och sköt den här engelska lådan. Man ska inte salta och peppra innan man har smakat. Ja, det är ju samma historia som vi ja, egentligen hade det det. nyss här, va? Så som sagt, har ni hört någon påstått sann historia om vad den ena eller andra kändelsen har gjort så berätta det för oss. Så ska vi försöka nysta ut vad som kan vara sant eller osant. Och vår adress, den är lyssna@folkminnespodden.se. Och som vi brukar berätta i slutet av vår podd så är det här möjligt gjort tack vare ett ekonomiskt bidrag från Stockholms arbetarinstitutsförening.